دا سودو کینته و نام بل ديو حدزه الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم أعوذ بالله من الشيدان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا منعديا ينادي للإيمان رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَعْدِيَنْا دِلِلِ ایمانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَآفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِرْ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَطَغْفَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَأَعْتِنَا مَعَوَدَّنَا لَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَعُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ زما عزتمند و حاضرین و عوردن کو ماد سلورم پارید صورت آل امران سی سولستا آل امران کے مقصودی بیان درہو حصو او دسلورو مزامینو یاو مضمونو د لد توحید چاله یوه د پزات او صفاتو کې پاګبانې دره بابونو دی سال سلام پبارکې چن سواراو سورو شباد ذکر کول داغې جوابونه وکړو پدرس بیا دمه باپ دمه هیڅکه اس باد د رسالتو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د عالات طرفنا اذاله کولو شوی پیغمبرو دا غلطو خلکو په لټي او نقصانونو بیان کوو د کتابو بیا په دې مضمون کې دجات فدرې مئی سکه درې او سدورم مضمون رواز د جهاد او د انفاق دا ورو دوه بار د جماعت ضرورتو د مسلمانانو د یو ضرورتو ضرورت باغ یو کې درو دالاد دین مغپ طلاقې بوتلولو نو کله کله پای کی دجاهد مقام راجی کله کله چې jihad سړې کې اداره د دین کار کې پاغه بمالم لګې چې مسلمانې دان چې چر دیمه وادله و مینا ځانته مسلمان وې چې کلمو قراشی نو اجازه خص کوله او په ما سره په صدا الله په دین او تنظیم او انفاق دا سرور مزامین په دې صورت کې بیانول صورت ختمه ده تته مدو سورته او پلا او سجع ورګه او علماء دا چاغه بدا الله دین بیان نه واعظ غز الله میثاق الذين اول لا تبيين نور للناس الله وعده استواد علماءنا وعده دې په دې هغه استوا چې هغه بیانوي باندې کتاب لره خلقته خامخابه خلقته بیانې ولا تکم او نبا پټوي دې لرا زما کتابه مخلوق ته بیانې د نه بس مسئله نه پټه نواب علی کتاب حکم کا کاروکو ملیانو فنا بزو ورا ازورم او ګرځو کتاب لرا رستو دپلو شاګانو نا عمل په پرهور ځکه ای ک داسه مسائلو بازی چاغد ملیانو د بیانولو د پارخنو زګار او مسائل که بیان شي نو د عزت په خپل اعلی عزت نه پاتې کی اب وای چې بیا خلک عوام زما عزت نه کوي هغه مسائل چې بیان شي نبي او یلا هغه لچ زما خرابي بهرال شاول الله رحم الله حجت الله البالغه کې ذکر کړي دي عشق القرآن مولانا محمد تعالی رحم اللہ اصول سنت کی محصول ذکر کری دی چالی کتابو تحریف کرے ہو دالا دینی سی نو بیان کرے دسو وجونا یو دو وجد عزتنا چه زمائی عزت خرابی گی بیزتا کیگا ما لالجو نمو دیر چیزو نوی قرآنو موی فنبزو ورازو وَاشْتَرَوْ بِي سَمَنًا قَلِيلًا آغورک آغئی پا دی کتاب دا دنیا لگا زده که خواچه کم مقصد دا پارا اللہ را لے گلے ہو دا غیاء غصی بیانی ہونا که دیر بد دیا چه دی پر واغص تیر ورے که دلائلی بیان کرد دلائلی لرستو دعاګان شروع کړې په دعاګانو کې دوه دعاګان ما بیان کړې یو دعا دا ربانا اننا سمعنا مناديا ينادي لليمان اذن من رب بهشکا مو یو اواز دا واسه کوم کی یو واوز من غواړم فوغ غموړیږی دا اواز د سو یونادی للی ایمان چاواز د طرف د ایمان باندې اواز د قرانو په جبهه د پیغمبر په دعوت د ایمان او د قراننا پا جبا در پیغمبرو آواز داؤ دو قرآن پیغمبر ان آمینو بے ربکم فآمنا ایمان دوڑی پا خفل ربان نو فآمنا منگی مان دوڑو دو آواز چکل منگو آو دے دو فورن منگ پا آواز منګ چون چران ده کړي امنګ منل ګوره انسانانو خو انسانان دي جنات چې کله اواز د قران د پیغمبر په زبان واوري دا ناغمیو تمنا کرے او په اخر کې وي فامن وایي کنو وي ولاقد وحی الیقا والى سورۃ الجن باول کی ترازی بول اوحی الیہ ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ما چ پیغمبر توہو کلا پیغمبر پوادی النحله مقام کے قران لستو اغوا سي کاو आवाज دو قران او په جم پیغمبرانو لاس اوریدونکو سوقو جنات نبی علي سلام څنګه انسانانو ته بیان کړی و نو جناتو ته هم نو چې کله هغه یو ټولګې په طرف دا غواولې او د پیغمبر زبانه आवाज دو قران کله واوریدو نو چې کړه وقالو انا سمعنا قرآن ناجبا منگا وعوردو یو قرآن جیبا عجیبه کتاب دیوه عجیبه زکاو ده عجیبه او تولیوه یا غیب خنوری بیانو نو آوازو نو موری دیو ده گانو دپلو باجو آواز بے اولی دلیو لکنن خلقاو ری چود آگست دی علی شو چود آگست که دا شوی کار شوی و کمکار چا پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم پڑیوٹے دیگے دلیو زمن دا ملک اللہ دناکار خلقو دندوانو سکانو یہودو غلطو خلقو نازات کرو پدی آوازو قرآن باندې پا دی د ایمان بانده پا دی رس کی چیزا منگ دا غی نا ازادی را غلوا پا کار چیز دی منگ سو کو, کو. قرآن درسو نا کو پا دی از بانی منگ ختمو نا دو قرآنو کو پا دی از بانی منگ دو دو رکات شکرانی نفلو ناو کو پا دی که منگ اجتماعات جورو دو قرآن دعوت پیشکو. آغای دعوت پیغم پر پاک چسکلا جنات و آوری دو ناغی چاکڑا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا مَنگا دو یو قُرْآن عجیبًا عجیبه کتاب دے عجیبه زکر دے چو آغای دسن دالار بانتلینو سن ناغی ساوریدری دینا مخی نو دو سن ناغی دا میفل کتلی نو که مواچه دا پیغمبر دا آغی پوک اکبانی اوڑا گی دا ناغی نا فوراً لبیکویده دی یادی ایلر رشری فآمن نابی داس اوال دی دا چه تلار سمئی خلق د کامیابۍ پلار راولي نو چې आवाज د پیغمبر زې आवाज د قران نه دی په جذب د پیغمبر زې आवाज د کامیابی زې نفامن بی فاد فاد د تعقیم اول وصل د اصولو خېدرا منګ فورا ایمان ورولو په आवाज د پیغمبر په قران باندې منګ به کې بیا چری چون چرانه نه کړې چوارو کا د دا داج جنابت پوس کومه ماما جنابت پوس کومه ملکه و جنابت پوس چې دا خبره و ما نه مو کنه خو چې منګ څنګه आवाज د قران واورید پیغمبر د زبان نه فامننا به منګ فوران ایمان راوړو ولن شريكه ربنا احد حوی چرم نن برخ هزار د خپل رب سره یې څو خود الله په صفات وکي دا الله سواد دې سيزون برخ چین او جاپان کې بت متو بوتاني جول کړیو مجسمي جوړې کړې هغه ته خلک په سجده پروتو ناشنا او دغه کوي شاموروم کې نورومل كونو کې د امبیا له صلواتو و سلام مجسمه جوړ کړې شکلونه جوړ کړو ويدي مجسمه د عزر عليه السلام راضي دي مجسمه د عزر حضرت عيسو عليه السلام راضي دي د تا داراجه او د تا داراجه ایران کې مور بل شو او چور وسور او چتو نو داغه عبادت پر ډیرو خلکو کاو اتشکدی ارزه کی ورونه شروع شو خلک دور په سجده باندې شروع شو چاو ته سجدي شروع کړی چا مجسمی جوړ کړی وی ویاغي داغی روح ناراضی داغی سجدي شروع کړی په هندستان کې حرام چند د ستا او دالو دندوانو چې کوم مشرانو دا غي مجسمه عیسایانو جوړ کړي وین دوانو جوړ کړي او مندره جوړ کړي او پاغا مندرو کې بیچ جدا جدا مجسمه جوړ کړي درې درې شکلونه سبب زن زنانو جوړ کړيو تېن دي بیا اغا دردی رشو نوالی یو پس بیا یو کرول تین تیس کرول تین تیس کرول شکلونا اندوانو سکانو مجسمی جور کروی پارکور کی بودخانوہ پارزیک مندرو پاربو کے لاد منات او ذات لا تغلق بسجده منا تغلق بسجده عزاء یو پیریوا یو ونوا پای کی به یو پیری نهسته وا چې چا به یو شړاونو دا پیری باواز وکړه داونه نه قبول وونکه وزه عبادت قبول شه په بیت الله کډری سو شپیت بو د هر یو راز زال زال له بوتو کال کې سورې دي درې سو شپې ته په هر یو راز زال زال بوتخانه وا د هر یو راز خلکو زال زال له چیز عبادت وکاو په صفا په مروه دو بوتا نه غي برابر کړو په صفا باندې صایف اساف بوتو په مروه باندې نایل بوتو دا غي مقركلو چې کله په صفه نه اغي ساي شورو کله نه په صفه به لاس کې غو اصحاب دا غينم اصحابو مروه د باور سېرو په مروه بو تو بل دا غينم نایلو اصحابو نایلہ ارزې کې بتخانه وي ارزې کې مجسمي وي چا یو ته چاور ته سجدا چاونی ته سجدا جنات زکوي اناس مېنا قران نا جواب مونږ غوړو ته یو قران اچي با يادي الروشوي فمن به ولنشرك اب ربينا احد دادا سي आवाज ده چکه لا پوغږ لګېدلې نو انسان کې اثر پیدا کړې نو قران دا سه आवाज چې په بدن اثر پیدا کړي او چې په بدن اثر پیدا شو نو اثر پیدا کړي دا فقور کې پیدا شو نو په مالک پیدا کړي پیدا نو په ملکونو کې اثر پیدا کړي آغا دے دربان علماء اللہ دے پہ ذرہا رحمتن چې لیگی چپدے ملک باندی آغا غالط خلق و مسلط پہ اندوستان حکومت و برطانی اگر جدوجہد کاؤ اگر کشش کاؤ اگر محنت کاؤ چمنگ تبا ددینہ ازادی سنگ ملاوی گی پا کمہ طریقہ ملاوی گی او امام ملک ازاد کرے الگته <اللق> تاریخ حکومت د دې ملک په ازادۍ کې ده حنا پاکستان چا ذات کړه او په کومه طریقې آزاد شو او د ازادۍ اصول سو آ شبیر احمد او عثماني رحم الله آ محمود الحسن اصیل مالطا غنگوی رحم الله اولو العلماء عبید الله سیندی رحم الله چاغری شمیرو معلومه اگر عرب پو عربو کی تیار شو او طریقہ بانرال ہندستان کے زے پے تقسیم شو او پاوی کی اگلی کلو ال ہند دارالحرب ہندستان دا زید جنگ دے رکو کفار ایں انقلاب چھت شو آغا انگریز هغه غریزه بېمانه کوشش وکړه چې دا تقسیم د دېړو مالو لوچا کړي هغه ډیر کوشش وکړه کو هغه ډیر پېشه ای ولو ګولې په ملتان کې یو برامد شو او دا دو غی یو د وژنې بیاغې چې گرفتار کا او ټول رو مالو بیا خو ديجو چې د سرغونا اصل د دیبن علما او دا, دا غی سرغونا او بيد الله الله موهاجر چارته د اودو مکه او د مدینې ته آی جګو جاهد کو انقلاب چت شو اواو محمود الحسن دیوبندی رحم الله خلق را له چې موږ بده د انګريز نسنګ ازادي مومو ظلم شو روړې دغه مسلمانان دي آی علماء او کو چې تاسو د الله کتاب د زور ورکه دا الله کتاب له خلق تیار دا الله کتاب په خلقو نازداو ترجمه سره زده کړي ان شاء الله لګه موده پس به قرآن والا قدرت وکړي چې په دې ملک به انقلاب راشي اواغې به د جهاد چغونهږي او انګل به دې ملک کې زی بیا دا غې ته پاره یو سره مقرر ک ها حاجی تولم بابا جی منبه جدار زده ها ها جی تولم بابا جی الله غریب و رحمت کی یودین ایک سرهو هغه بدی کی گردشې هغه ته چا پتا مدارس د قران هغه په ملک د هندستان کے قائم کړه درې سوو هغه له کسان مقدر کړه او وځې مقرر کړه چتهاله ورو دورو وظیفه موږ درکو خلق ته نازیره خایا خلق ته چې چا نازیره زده کړی هغه ته قران خایا اورورو دې دې کې مالکي کې دا سروروزه پځه درسونو د قران عام شو قران د خلقو رواج سیدو درسونه امیدل دانګریز بېمانه جاسوسيات وی ائدا چې په دې کې دا چې په ملک سي انقلاب راځي زکا تاریخ بورا باقی که هر شپک میاشتی پس تحصیل رپور بزلیت اتا چې سور ملیان دی او سور دو قرآن والا دی او سور دو نور و کتابون دی نوز فلسفیو دو نور و کتابون و علماء دو بارباد و حکومت رب نتنخا مقراروها مجیبون باوتر عادلہ لاغی کورون فریو ٹیکس پینوو مالیہ پینوو آئی شہ پاغی سیزو لزمو کنو چکم دو کو آودری خانی اگئی جو رکلے وی دا رجشتر په دفتر کے پرو تو تحصیل کے آودری خانی اگئی جو رکلے وی پیو خانکی دکر یون کونسل پسا تا دا لاخی پسا تا چکم موتبر خلو کو پاغی پسے بخل کو درے لو ار خلق کی پولو م بخانے کی لیکلو چذاد کلی موتبر خلق دے انګریزی پدیم خانه کی با خلق لکھا درمیانہ خلق لکھ نو کر پیشا خزیمیدار حا دارنگی خ عہدو والا خلق دا چ کم کسبونه کئ ترکان لوار دا مصری دا پدیم خانه کی لکھا او دری مخانکی به آگائی پنیز چې کم بیکار خلو لکه دا نالی صفا کول چورے دا بیکار دا آگائی پا نظر کے دا بیکار خلکو او دا قرآن خودون کے اوزدکون کے دا اگر ٹولو نبیلان دیا خیر کیلی کا دا دا انگریز بیمان کارو او آچی چابا دا قرآن نالاو نور کتابون خودل فلسفا او منطق او نور نا بای خانے کا دا هغه په علوم به خانې کې چې دا د الوی سلیله د په نوو دي چې قرآن ته خلک نږدې را نشي ولې کا وایي ملکه قرآن مزدک ونظمات راځو خو د چوری سره برابر ده د چوری او زماقدن نيسته تا دا ای کارو یوه د قرآن زده کومګه او د قرآن خودونکه هغه دا هغه چوری او نالی صفاکون کې لمکه درځي کې دي کې له دا کې آی ته پدوا چ چا یو ذل قران زده کړهغه په ذهن کې انقلاب راځي صحابه تاریخ وګوره د ام بیاله مسالم تاریخ وګوره چې راځي کې ذهني تبدیلی څنګه راغلی واه پای کې تعلیمی د قران او سنت د واجب په تبدیلی څنګه راغلی واه نه ته وي زګلاغې اغیر سمحو او چا چې قران ناغه به اروخ میاځ دوم مې چې پس تحصیل د غختو ولې قران خې یا د قران نه قران منه دي به تکلیف ورکاوه خداخه خلکو ټکله درې سوو مدارس حاجت العلوم זיי باباجی الله دې په رحمتول لغي آ قائم پرو درسونه امیدل جاسوشو شو چدا خو سرغونه زاده او پاغبانو حکم د گرفتاری انگریز بیمانو کو او دا آغا دا پانسی چکل آغا تا پتہ ہوگی دا چیرزو خود پادی کے نشم نو آغا لاغ تبایلو سیمو کے لکلو کے شو مومن دا آغا لاغی خو غیری بی پائی کی افاظیو سم لکلو کد آغا قبر دے خواہ پر کار پرینو خودو او دا آغی دا قرآن پو جاگ انقلابو چت شو او جا چرچا شروع شوو سو شو انګريز به یمانه دې ملک نووته هادا دولما او اغمینه وا محبتو زمون شوخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله اول سکالز جلد روزانه بوتلوما روزانه زما ورن گرفتار هوا نو ما یو زلد پولیس کپتان ته پوڅوکو چې دې زما سره جرم دي وې ستا جرم ظلم تا ته معلوم دی نه وای ما خیر راغلي ظلم دی نو وای ما چې قران خودل زما ظلم دی و یا قران مخه نور کتابونه خا نور مدرسي چلاوه پتا یې سم نه سره نور مولایانو وای ما وي دا جلمي دا غزه تر مرګ پورې کوم وې چې تدا کار کې موږ بدکار کو وای ما زه ډېر ښه تاسو بخل کار کو زه بخل کار, کار کوم د قران ز دکون یو خودون کې کتاب دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله زموږ چت کا کفارو سلاو کلا د نبی علی السلام تره ابو طالب اړیو خيارو او کافرو یو کس منتخب ک مشر چې د الکسرا خبره خو زمنګ نمنې خدا دیا اللہ که روح ترده ابو تعلیب سر خبر پکار جا ابو تعلیب تا عرب را للمتبر اغیر غور اکلا وہ اکدار وارو دی خز غالی چه کم جاکی گوت اگدی اغا جاکی بولا رشتہ او کو مال غالی چاندب او کو مال بجمع کو زی غالی سورا اغا ٹوٹا دیز منکی بولو کو خوزمانگ مدرگارانو پسیدی بدرد نوئے او دا اخفلکار دا قرآن دی پریدی او دا خضب سمکم ابو طالب راگئے اخفلوارتاوئے چروارو تا دا خبتر جتول عربی خوا او خوادی ماو تاپل خواهی ویاو ویا راب دا سوئی ستا سنگا خواہدا نبی علیہ السلام حدیث کرا جی مح مبارک دا ستک سر شو مح سر شو دابی چی چاولو پا مخبانی انار نا چولکڑا دا سی شو او تردو اوی تردو تم سر او سرشا او کدا تمامی عرب و آجم پا یا لازک زمان نورگ دیو پا بلاازک سپونگمیک دی چدا کار پری را خپل مشن د قرآن وزا تیان نیم دیتا دا دا سی کار دی دا داسې سی ده اولاوی نا پس او خلق عرب راجم اکلا چه عرب راجم اکلا دا یا دونم پیرا چه کلا دی نه پوشت رے تری اخیار راو ویزا مار را را خون بچیا منم خودی نا خبر گنم منم خوچ سو پوری زجوانده ما نو دا خلق تا تنزدیم نشیرات لے سو پوری جماع بانے خاوری نیدودی زی پا خاروکی دفن کرنی ما تا تا پور تا منشکتی زتا آزادی اوہمو تا بر خلقو واقی دا آغا دو جن دا پوری آغای پلاسنو پورتا کرنی دا سی یری دل دا آغا اوچه کل آغا افاد شاوانو دا آغای صدا عرب و کم عربی اوا دا آیاتون امرالل وانزر شیرتکل اقربین ای روا قوم پل نزدی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ عرب را جمع کړه وای خلکو یا ایه العرب تو دینو لکم به العرب وتملگون به الاجم اے رب تاسو ته یو خبر غووم خبر دې قیمتی را عرب را جمع شو چې محمد د منت څخه خبره کوي وای په خبر باندې استعوا رب تا بيدار شي په کو کې دا خبر په واجا او دا عجمو مالکان بو وګرځي مشران بو وګرځي نو عرب هو دغه ها پښیملېدل مشره پسه تول راز او نبي عليه السلام आवाज وک يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا واجو اخالو اومن ایدا خبره چنيشت ده پالم کي بل حاجت پرکولوا لا لات مناد عزا اساف نا اله يو جو بیا که چدا سن شي کوله تاسو به کامیاب شي عرب را پاسيد او و يو تو نن دي پتا تا دل من جمع کړيو خلاب دا واه نور مشورو کو مقابله کې ودره دا خو هغه دو پیغمبر سره سو وکړو ځانې تباګه نند پیغمبر دا مقام دے چې خلک په ځان وږي ني خو دشت یو کافر باندې سو ځان وږي ني ټیک دا بو شیبو لولې کفار کا بنی عاشه پاغه زمانه کې هغه یو اس بې ایمان ساتل او ډیر قیمتي او ټول ساتیو واشه دغه پس پیغمبر پاک وژنم دا شي بے او هغه د نبی علی سلام د یو کورولین الله داغه مقرر دیا کړوا اسنه پر پټو کو نو شو زره زر شو نبی علی سلام وي تمانش وجه له ان الله په فضل د الله ته بول زماد الله سن الله تعالی به جنه بهرال کالا وکلو خلکو د دنیا په عیصت باندې نندهو سکنو ممنادې او د پیغمبر پاسور صلی الله علیه و حیثیت د وګورا دیو جنا پیر بابا له رحمت خپل کتاب کې لري تذکرت ولبرار ولشرار کې چې پیغمبر دا چا نسبت د وی ګنا کافر ده مالا بد منو کې قاضی صلاح الله پانی پت دړي کې د هندستان عالم چې د پیغمبر ويختدا یم انسان ويختګو دې و دې کافر ده وختګو دې زه کله چې د پیغمبر توهین راغې 1800 نووونکي وختهګو دې کوم خلکو په زړونو کې چې د پیغمبر پاک د انبیال مسالم معمولې څخه وړاندې هغه اسلام څخه خارج دي او کفر دلار بهرال نو نبی عليه السلام له ګولوا پاګه څنګه زمنګ د ملک مزات شوو د دې لپاره غوښنو ولرته تشپیلي او باجی خلک یو نزا غاني بجاني دپړې او باجی دغضب شه پراسته مناوې نا غرض چې نبی عليه صلوات و, و سلام پر قوم ته پیغام ورکړو ا غرض چې په کوی صفه باندې ا نبی عليه صلوات و سلام د مینا پرهری باندې ا غرض چې نبی عليه السلام پټ ها هغه کی چې کوم आवाज کړي نو دامل کم په اواز بانی د هِن آزاد شویو چې دا دامل د هِن ازادي کی او دار حق ده پاکستان دا دار اسلام ده خود دې د ازادي به دو خبري یو بدای چې په دې ملک به د الله کتاب او قانون جاری وي او دوم دا چې په دې د لا اله الا الله باندې آزاد شوه لا اله الا الله محمد رسول نن نن د لا اله لنا مونږه خبری نه د قران نه خبری د پړی باجون نه خبری 14 اگست لیکن 14 اگست د دې زمناوې راشه 14 اگست کې د ورکا ته شکرې مونږه کا د ورکا ته د نفل ادا کا اغه چا چې پدې کې کوشش کړیو دنیای خلکو مذهبی خلکو دینی خلکو شریک شو داغی د اسادی ثواب ته پر دعا اواله چاله پاغی زرها رحمتونو ولېګا چې زه من د عمل کې ټوټه داغین آزاد کړو او من له پوره ازادي میلاوږه د کشمیر سه حالت د ظلمونو د حالاتو بیانو نا پارا کا. کا. جو موجب... عرض دا به پر دعا اوکا ختم اوکا دا نه جو دوبلې موږ نن سمه اهم راز ده د جمیه هم هر دا او د څو په دې تماشاو کې لګیا دي نه د مننه خبر دي نه د جمی نه خبر دی, دی نه د عبادت نه خبر دي نبيي انجام دی چې کله سينګډو بل انجام دی چې یو اکسیډن شوي بل انجام دی چې جنگونه کړي بل انجام نه نه راشه عبادت نبي عليه الصلاه والسلام چکم آواز کرو پل قوم تا آواز دو قرآنو اما چکم آیاز دوستو پایی کم اللہوئے ربنا اننا سمینا منادین ینادی لیلیمان ایز منگ ربا بیشک منگواو ریدو یا آواز دو دا دو آواز, آواز کن کی, کی چاوازی ان آمینو بی ربکم چی مان رو لئی پا پل آواز الله دی کتاب او آواز توحید توحیدو فافل لنا ذنوبنا نبغنو کہ من دا ز من دو گناهونو رز باندې د جمعه رزدا د آزادې رزدا د کفارونا چلا په من لوی فضل کړې من ازاد آزاد کړیو من په خپل ملک قران پلاس کرا کړې خېسته خېسته علما دې نصیب کړي خېسته خېسته مدارس دې نصیب کړي خېسته درسونه زمنګمل کې کورونو کې روان دي یا الله مونته بخنوکا وکفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار دا نه چې ته ګډا غانې کو په ها بل خذو پسې خلقو خيلا الک خذ او خذ بیا مخې حملوز <میلت> د خوځوبو نیوي خځه بغاډ ګونه نورو په سند ته دی مېم با شومان او ځاړکار کار و اغستېد 14 اگست خو پرې ده بنور او ګستونوم رودو ته پاسه مناوي پرور بروانی هاګار به و درو نه پینځبه لا بل شان کاری چاو ته ها موبایل داس دانو ویج الله د قهر انتظار بخاری کې حدیث دی کمزه کی چګانه بجاو شو سورزه 40 دن صاحب حدیث د بوخاری ری د الله رحمت پا خل کو بند شو او د الله قهر متوجده خل کو تا د الله قهر متوجده کوم کورونو کې ا کو خپړې دا اوس په هر نفس کې غانه بجایوی ټون دې اواز راځینو هم د غانه چیزینو هم د غانه کم سے کم شپغا تلس کالو غبرازی کے نکالو نا نو جناب دے گانے چا تے کہ نو دے گانے 10 سزونا سبب د لعنت دی سبب د قہر او د غصے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویم چا لاو کمجے کے گانا بجاؤ شو سلوی خر دے پاغه کی مصیبت رازی دشمنی رازی عذاب رازی لعنت رازی دالا رحمت داوین اوچت شه موږ د دې سوچ کړے دا خپل بچی مبالو خپل اصلاحو کو دا خپل کور اصلاحو کو دا گڑا گانی بکی ولی منگ دین خبر نیو چې دا زمان بچے لے دا زمان رشتہ دار دے چلاش مکینم دا گمراہی کر کے مندی نشتا مال دی بیزے لے گی دتباہ ولی زمان کور دا زمان مال سبب د عذاب کر دے دین خبر نیو زمان را لکان دی ننبی علیہ السلاة والسلام ننبی خپل بچي او خپل وسيده سيادت کلو معصومان په مونږ په د حسن او حسين وسيو نبي عليه السلام په مسکه او هغه بدال له پوغو بوته کې لاسه دا د سجدي په حالت کې هغه چې کله رکوت په پیغمبر په حالت نه او ټوب کوو نبي عليه السلام پاغه با حمله باندې ب با کې لاسه او نبي عليه السلام مسکه داغي دا علما ذکر کړي چداسه حالت وی چې تم مسکه او معصوم ده راشي او پوګدل کیني او تاسو سجده په عالم کیني مونږ ووته ماته نامونونه نماز ده هغه په ډول یو سایت طبي کی اوونه باندې بره اوچت شي بیاج سجده ده چې معصوم ده پوې کی هو نه او بیاس دات سرباني کیني نو بیا باغلر کی هغه دات تعلیم ورکړې دا ترنه کې او د غدا نو ورکړې نزید شپیلو دپرو باجوی نو ور کره لمن با خپل باشمانو لا خپل اولاد لا دسته تعلیم تریننگ ورکو چې چه بچیه داشه سبب ده عذاب ده سبب د لانت ده حدیث که راضی نبی علیه سلام ده گان ای آواز واو ری دا پس تولی سورو عبداللہ امنی امرو رجی اللہ نو پس فورا نی پا اگونو که گوتی او دا اغا طرف نی سولیوالو او بل طرف بانده روان شو لری روان دے عبد الله ابن عمر طویج اللهانو ابن عمر आवाज راضی ویاو نبی علیہ السلام روان دے په غوګونو کې غوتې خیک لګې او چې خه میدان لا ورسه دا نبی علیہ السلام ابن عمر طوی आवाज راضی د ګانو বজانو وینا نبی علیہ السلام سړلی په خپل لار باندې ش برابر اکړه او د غوګونو نه غوتې وخلې هاویا روان دے ابن عمر صدا خبره کړي د ام نو عمر سره حضرت نافی حدیث کې راځي و ایزم روانو ما د ام نو عمر سره د غانو بجانو आवाज واو په غوګونو کې ګوتیو ورخړې आवाज د طرف نه بدل کړ په بل طرف روان کړه ما د دوی نافی आवाज راځل لري لاړو ما ویاو په غوګونو کې هیڅ ګوتې ام نو عمر ورخړې سم مخ کلاو ما دوی یا نافی आवाज راځي د غانو بجانو ما وینا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خد لسولی پداربان برابر کړ او دغه ګونو نه ګده اوخ لید او ماته وی یم نو عمر یا نافع هکزه رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کار جماو کو یا نافع جما پیغمبر داسکار کړو منګزان ته پیغمبرو ماتیان وایو په پیغمبر ځان قربانو خو په طریقه پیغمبر ځان نه قربانو نننه څنګه چې په د پیغمبر توهین باندې ځان قربانی وو من به داغه په هر ډول طریقہ باندې ځان قرباني کوم داغه اولاد بغس جلوغ بل ځان بغس جوړو دنه یو جو بس یو پیغمبر می خوخه د واشکې د سوري واشکې رسول انو چې سګنده سور غندو نه دی نو هغه ما او ما اولاد کی موجود دي زمہ څنګه زه الله دی کتاب او پیغمبر سره مینا دالا مینغه علي چې څنګه په پیغمبر باندې ما داغه موږ په بدر یوستون باندې جوړه سره نو پردم نو ګورې دا خلابي سنت کار باندې دیو جنا او نمازې کړې دی آیا الله نه ان کنتم تحبون الله فتبعون يحبكم الله من دا محبت او حاله سنت رسول فوا كذاب سوچو چې جماعت پیغمبر سره مینه لږه زه عاشق رسولم او بل د پیغمبر د طریقو خلاف گئے فو هو کذاب اندصر یعنی هغه دروغجن دي ازو د دا پیغمبر دانه مینه ما نو موږ خپل ځان ته وګورو په لولاته وګورو چې د پیغمبر په سنتو باندې برابر دي کو نو په دې د زبان دي یاد اخلو نو په راز باندې خپل اولاد د دې غلطه سوزونو نه مند کو ټیک د 14 کسره د خوشالۍ خداس خوشاله دا چې کوم خلک کم, کم په طریقه ده به حایبان مناوي یا په دوپلو باجوبانه مناوي یا غلط مالونه خرج کیږي ته پوسب با کیږي باقی را یو یو من ته پوسب کیږي یوی یوی یو یو روپي ته پوسب کیږي ها نو الله دې زمنګ مالونه زمنګ وختونه زمنګ اولاد به زه نه لګي او د عمل دې الله دغه څخه خستا آباد په دنبانې آباد لري او لا په ترقی باندې بوجي واخره دا وان الحمد